bego astapeanean da eta ikastularako uh, bugatsu ohiak gira horian bon gainuen aurri ikastula baiona fiske bat sintotik kampuan da horian gainuen de hitzordubat antolatut ilabetero eskora fiske bat eta gure uh, gure ikastula ere erakusteko fiske bat plazaan zen baionaren eta hortik heldu da eta geroztik bea uh Hara, segitzen dugu, ba, du, emezortzi urte horrein. Badira tokika uh, kantu taliak batzuk eta etortzen diren diendiek nahi dute ere komprenitu zer kantatzen duten, ordian uh, batzuk, pasatzen dira gero uh, aekarat, eh, uh, kurtsua segitzeko. Hara, uh, bon, uh, la, la lan tipi bat da, uh, ba, denen artian uh, bakoitzak bere, uh, bere urraztipia uh, emanez, e uh, berdin lortzen ditugu, berdin uh, eskaldun eskual, berri batzuk. Era? Ziliart, Kantu? Zinen aniz, uh, Kantu zartzea. <tis> Enetako, dat deie-deieak eskual kulturaren biziaztia. Hori ezta okasionea ondirik, eh? zenta eskual, eskual kultura ono anitz baion eseri ahotsa zitzaie, ez horre eg manan anitzeri bai. Eta an, plazan izaitia hori irakustia, uste biziki importantea dela, zenta horrek egin maiten du, denen biztanokoh badela ere eskual kultura eta hori denikilan ere partekatzen alda orduan unitako uh, hiri da bisiki eh, aktibitatea importantea euskaldunak ez direnak ere parte hartzen al dute oste dut hemen gihina kaladiren eh tu Erreset. Kan, Kantuz hartzen eta huikasten ari dirinetan, pentsatzen hort ere, gehiagienak ez dira eskola duenak, eta, eta plazera hartzen dute urbiltzen dira eskola kultu, kulturari, bat zuten ere ala, er, erruak ere berdine menguak badituzte barit, ere. Bon. Kantua da molde molde erresa ere berriz, berriz uh, kulturari urbiltzeko, doibat ere galdua duzularik, eta horrek badu bere importantzia. A, a, a, gazte eta dinateko entzat Gaste gutia leiregau? Baiti... Usaiyan alada, bala. Baitira ba, ba zikloak ere visi batian, baitira batkoak ere ritmoa kere, ritmo, ritmo kere desberdinak dira. Baiti pasko gira gira gira. Petsa zenud? Petsa zenud? Baiti zen ziste hona totoi? Baiti zen ziste hona Gordua ge duela mas hasbi urte segolike etako ta beti segitzen hori bai ta beti segitzen bai zer sortzu sumaite kantua nola euskara ez kantatzen euskara ez kantatzen bait dut ba tarbitseko ne ne buru garbi seko eta betiekin kantatseko miti ah. moreonean on, beti moreonean <laughs> e e es in je di es inish esi es in desagullana oshumi jak besa tsendi su rantashari an giso ba esinchi ti esinivi esinesa glagina adoshumi jak besa tsendi Eh, Danostiak. Ba, iruñetik, iruñetik. Kasteiztarrak. Venga, gero okay. arte. Egunon, berkatu. Bait, egunon. Nungok zaite. Kasteiztarrak. Ah, eta saizizte hemen. Ba, hemen kantu jirarekin, enteratu ginen hemen kantu jira itentzala, musikakin eta guzti, ambiente ona eta, bueno, ba, gazteizko kantu jira, autobusen guzen honet Bai. Eta, zuze, gazteizko talde bateko kide zira? Bai, nango kantu ere ere, hilabetean behin egoten gea eta, bueno, noiz behin kaola irten baldin bat daude, apuntatu ba, iten geha, eta, utu guzen etortzen geha. Eta, gazteizen kantatzen du bai, Zerrek hartzen du zuen kantua, karrikan, euskararen entzute hori? Pentsatzen dut? Bai, bai, bai. Azken finean da laguntalde euskaldun bat, Afizio Berdina elkarrekin egotia, euskara zabalduz Gasteizko kaleetatik eta bueno, Girona jartzen euskararen alde, bai. Asso, eragana, ninti, pareko,